Radio Nords framgångar lämnar inte svenska politiker någon ro. Snabbt ger riksdagen Sveriges Radio tillstånd att starta Melodiradion i P2 som kommer igång redan den 4 maj. Hallåmannen Bengt Feldreich berättar hur en timme Melodiradio kan låta sommaren 1961. Godmiddag. Jag ska säga att vi har äh, Trave Grön Fonskiver här för er fram till klockan fem som sagt. Det betyder drygt 20 melodier i temen. Och om vi tittar en förhandstitt i den första traven, nummer 1 och två, så har ni ungefär följande att vänta. Faith orkester kommer. Vi ska lyssna på Oscar Peterson, Ann-Louise Hansson, Carly Tornehavel, S. Baxter's orkester, Carmen Cavallaro, den gamla fina cocktailpianisten. Och, eh, ja, ska vi välja mer. Vi har eh, Mel Tormé som sjunger den där fina Top Hat White and Tales ur filmen ni vet. Och, okej, okay, ni får se om ni hänger med. första programmen i Nya Melodiradion heter Det ska vi fira. Karin Juel och Pekka Langer är två av de populäraste firarvärdarna. Så här låter det när Pekkas milda galenskap drabbar lyssnarna. God middag och välkomna till landets största födelsedags, namnsdags- och jubileumskalas med cirka 349 festföremål. Alla med tisdagen den 9 maj 1961 som gemensam högtidsdag. Jag satt mellan nio igår kväll till halv sex i morse och sorterade upp alla jubilari som var högar. Efter år och efter skivor och efter bästa förmåga. Och det var inte det lättaste. Det ska vi fira får en kanonstart med den sprudlande Peckalanger. Och flera av de program som startar i Nya Melodiradion blir snabbt enormt populära. Ett är Tio i topp där unga lyssnare på olika orter med hjälp av en så kallad mentometer får rösta fram veckans hetaste topplåtar. Röstningen akkompanjeras av en egen välkänd signatur. Det är producenten Carl Eivar som knattrar med ett leksaksgevär medan publiken röstar. På den första tio i topplistan, den 14 oktober, presenterad av programledaren Lill Lindfors, blir Gone Knock on Your Door med Eddie Hodges etta och Violetta med Ray Adams tvåa. Några veckor senare... Går den här direkt in på första plats.